Ввечері повів мене на свинарник. Подивитись, мовляв, на господарство. Я пішла. Свинарник великий, темний. Лампочки ледь були мають під стелею. Саме свиням роздавали корм. Жанну Луківну, ти не бачила такого? Звідкись? назбігалися хмари пацюків. Нічовісенько не бояться. Накинулися на той корм. Рвуть прямо зі свинячих писків. Жах! Я, моло, не знепритомніла. І сьогодні в нашому магазині як-то на свинарнику. Понабігали, як пацюки, рвуть з рук одне в одного, готові перекусатись, перегристись. Після обіду в магазині свіжа хвиля покупців. Ті, що почули про завезену літературу, проте запізнилися на розпродаж. І з безнадійно сумними обличчями гортають те, що зосталося. Навідалася зігнута коромислом у габардиновому плащі, Тоша і тотоша, поставивши біля ніг велику господарську сумку, сіла за журнальний столик, завалений видавничими проспектами, відпочивала. Насидівшись і відпочивши, ще дух ще зігнулася під господарською сумкою і почвала-пала геть. Вечір. Кось Дайнека сидить поряд зі мною в машині. Його завжди сірі, як достиглі маківки очі, зараз якісь перенапружені голубі. Мабуть, ходив сьогодні до перукарні, бо каштановий чуб охайно підстрижено і викладено. Бакенбарди вже не кучеревляться густою порослю. З дивною для себе безцеремонністю дивлюся на Костя Дейнеку, як могла б дивитися на тролейбус, на хмару, на паркан. Розглядаю мережева гусячих лапок під очима, жорсткі повздовжні зморшки довкола вуст. «Ще й досі не закінчилося твоє відрядження?» – питаю. Майже закінчилося, відповідає ухильно. Обладнання для вогнища культури вибив, майже вибив. А навіщо чекав мене біля машини? Про все перебалакали. Чи виставку собак ще не закрили, і ти знову хочеш повести мене в гості до бульдогів та догів? Костяйнека не піддається на мій глузливий тон. А вже ж легко видаватися серйозним, коли в тебе важкувати Владне підборіддя. Сьогодні обійдемося без догів та бульдогів, каже Кось Дейнека. Собачої компанії мені вистачає вдома. Зумисне мовчу, розглядаючи дефір, у якому ставлю свою машину. Пам'ятаєш, іще студентами любили, що весни їздити в пущу водицю, озивається Кось Дейнека. І восени їздили. Давно не бачив осені в пущі водиці. Тож, коли опиняємося на набережні Дніпра, по якому пливе пласка велика баржа з кавунами, лебонь із херсонськими, запитую майже бездумно. Чи тобі мало осені на дніпровських кручах, а поглянь лише на острови? Скрізь осінь, навіть у душі моїй осінь. Кось Дейнека Байдуже дивиться на гористий ліс, що пробігає ліворуч набережною, так само байдуже дивиться на брижувату водну поверхню, що простирається до усміхненого від жовтих дерев Труханового острова і значно перегордя вже біля річкового вокзалу відповідає. «Згодені з тобою, що від осені не сховаєшся ніде, навіть у самому собі не сховаєшся». А вже ж, козь Дайнека неспроста ввечері очікував мене біля машини. Так само неспроста ми зараз їхали над вечірнім містом. Зрештою опиняємося за містом. Навіть не за містом, а на мальовничій околиці. Ставлю машину на піщаному узбіччі дороги. Неквапливо йдемо поміж кряжистих дубів. Навіть не знаю, як почати з тобою цю розмову. Хіба вже не перебалакали про все, заперечую – про Андрія, ти знаєш, навіть зустрічався з ним. Ти шкодуєш, що ми зустрілися? Чи шкодую? Може, й шкодую. В усьому винен тільки я. Так, винен тільки ти. Дивно. В межах Києва бачити палісадники, де так по сільському жаріють квіти, присипані опалим із дерев листям. В минулому, яке дивним чином повернулося до нас, і ми також повернулися у минуле, з двоїстим, Суперечливим відчуттям, що можливо повернулися адже повернулися, і що повернутися неможливо, що все це лише відблиски ілюзій химерного настрою. Цікаво, чи Костя Дейнеку зараз опосідає такий самий стан.